die oog van die aarde, op die vijfde van die tweede maand 1847. Die derde lichtstreek rist dus ongeveer net so op die tweede as wat baie sywer etheriese olie op helder water syur is. Hierdie olie vermeng homself dan nie met die water nie, maar dryf boe en doen geen afbreek aan die sywerheid nie, maar verleen in teendeel een nog mooier glans aan die oppervlakte. Hierdie derde lichtstreek werk net so as olie, Dit is as ware die vetwaard door beide onderste la gesmeer word en dit is te tegelijke tyd die etheriese soud waar die onderste licht las soud en wat dit een goeie smaak vir die gebruik van planten en dieren verleen. Alle heerlijke geere kom vanuit die derde lichtstreek na benede waar dit door die licht en soud, dit is een etheriese soud, om la gebring word om dier die in die nabijheid van planten versamelde elektriciteit in die planten selfgeleid te word en hulle die etheriese olie en daardier die mees uiteenlopende heerlijke gere te gee. By baie plante kan een mens hierdie olie in baie klein, hoogsteersichtige haarsbolliekies met die vrye oog of baie goed met 'n mikroskoop ontdek. Kortom, die reek en ook grotendeels die smaak en die baie mooi kleren, veral van die blomme en die vruchte, is hoofdzakelijk afkomstig uit hierdie derde lichtstreek, want die smaak, die reek, en so ook vir die grootste deel die mooie kleere, is sywer etherise substanties, en kan dis maar net daar vandaan stam, waar dit die naaste aan die ether waar al hier die baie etherise spesifieke substanties vandaan kom. Hier die spesifieke etherise substanties grijp mekaar in hier die derde lichtstreek aan, en vorm saam as het ware een wat met die daarien lopende verskillende strale uit die talloose sterre as het ware een chemiese affiniteit vertoon. Hulle sal vereenig en na die aarde afdaal en dan die planten en die dieren wat met die verskillende spesifieke grondstoffe van die licht ooreenkomstigheid substantieel te vervul. Hier die derde lichtstreek kom ook met elke plant ooreen en wel met sy uiterste dele. Dit is by die planten al die knoppe, die blomme en die vruchte en ook hulle blare wat met hulle elektriciteit opzuigende punte eindig. Al hier die plant dele het een etherische cijver voorkomst. Dit kom dis ooreen met die derde lichtstreek, want gewoonlik is dit uitersag en subtiel en het een goeie smaak, maar sommige plante is ook wel afstootend van reek. Toch hier die onaangename geer is slechts die gevolg van een oormaat van die innerlijke tellurise sappe, wat as het ware nie door syverhemelse substanties oortref kan word nie. In die diere vereenig die substanties uit hier die derde lichtstreek hulle self nog opvallender. Weel is waar, is dit hier in sekere sin al tweede rangs en daardoor al nie meer so sywer etheries soos by baie planten nie. Maar die murg in die kop, wat gewoonlik deur die haare die spesifika uit die lig opzuig, en werkelijk in die besonder ook die heel sywer vloeistoffe van die oog, veral die van die onder die eerste hoeringvlies, as ook die hoeringvlies self, word dier die wenkbrauwe en ooglede uit die lig geabsorbeer en in die oog gelei. Die derde lichtstreek lyk dus in een sekere sin soos die oog, en wel daarom, omdat dit naast die hierboe beskrewe doeleind is, ook dit vir die totale aarde is, wat die oog vir die mens en die dier is. Hier die derde lichtstreek is dus ook eindlik die oog van die aarde. Want as die aarde nie die algemeene gesigsvermoog sou gehad het nie, dan sou ook geen enkele weesel op die aarde dit kon gehad het nie. Want die saak is baie natuurlik, wat iemand nie het nie, dit kan hy ook nie gee nie. Het die mens dit echter? dan kan mens het gee. Anders gesê, waar niks is nie, verloor die keizer sy reg. Maar nie alleen het die aarde in hier die derde lichtstrek haar oog, wat rondom die hele aarde is nie, maar ook elke plant het die dele, wat met hier die lichtstrek ooreenkom, en een gezigsvermoe, of as het ware een soort oog, waardoor sy die lig in haar self opneem. Dat die plant verseker en gewis ook een oog het, of liever een vir haar speciale vermoe tot sien besit, volg al uit die feit dat ons kan waarneem dat byna alle plante en blomme hulle selfs naar die son draai om hulle lig op te suig. Ook kan een mens hier die waarheid erken uit die feit dat die plant wat in die donker kelder ontkiem, haar kiem precies daarin went waar sy een opening vir die licht vind en as sy dit gevind het, buig sy haar hoof nie meer terug nie, maar groei voordierend in die richting van die helder lig Baie sal wel vraag Waarom hy die aarde dan na alles so'n groot algemeene oog nodig? Wat sien sy daarmee en kan sy haar self wel een voorstelling maak van wat sy sien? Dan sê ek, alles op sy eie weise. Die aarde sien voorderen die jylle oneindige ruimte om haar jyn. Hier die algemeene waarneming roep in die aarde self by alle geeste wat in haar woon hy algemeene ooreenkomstige voorstelling op, waaruit elke afzonderlijke geestelike weese sy intelligentie vir die buitenwereld put. Dit sou onmoendlik gewees het sonder die algemene groot gezichtsvermoe van die aarde. Die aarde as lichaam weet in haar algemene weese weliswaar niks van wat sy sien nie. Dit sou ook nie nodig gewees het om die aarde een eie sigselfbewuste kennis te gee nie, omdat sy, soos ons in die nogvolgende geestelike dele sal sien, geen aparte, selfstandige weese is nie, maar een eindeloose, veelvoudige wese wat bestaan uit talloose, aparte intelligenties. Hierdie intelligenties is dit, wat die groot algemene aardhoog nodig het, soos ook elke mens en elke dier, sonder die algemene aardhoog, niks met sy eie oog sou kon sien nie. Want juist dier hierdie oog kan die mens die son, die maan en die sterre sien. Dit sal toch wel duidelik wees dat die mens met sy klein oog onmoendlik ooit die groot son sou kon gesien het, as die groot aardoog nie voorafd een klein beeld van die son sou opneem en dit aan die menselike oog sou oordra nie. En so sien niemand ooit die son of die maan en die sterre, soos hulle in hulle eindelike hoedanigheid en in hulle groot afstand is nie. Maar een mens sien slechts hulle beeld op die oppervlak van die groot, algemene aardoog, waarvan die oppervlakte, soos al opgemerk is, meer glans as die syverste waterspiel, en wat daarom baie geskik is vir die opneem van die beelde van die groot hemellichame om haar heen. As gevolg van hier die eigenskap van die aarde was daar dan ook werkelijk al dwase astronome gewees, wat gemeen het, dat die son hoogstens 10 meil ver verweiderd was, en wat die son as ‘n meteoor beskou het, wat maklik binnen 24 uur om die aarde kon cirkel maar tot hierdie dwase mening het hulle slechts die skynbare aanblik gelei, waardier die beeld wat julle van die son sien, werkelijk nie veel verder van die aarde afstaan nie. Maar die beeld is nie die werkelijkheid nie, maar dit is slechts een klein beeld van die groot son, wat meer as 20 miljoen myl van die aarde afstaan. tyd neem die ooghoek beelde op van die oppervlakte van die aarde en geer aan die ander hemellichame, net soos die ander hemellichame hulle oppervlakbeelde weer dier hulle algemeene oog, na die algemene oog van die aarde voer. Uit hierdie eigenskap is vooral in die tropiese lande die sogenaamde Fata Morgana of Optise Elysie verskynsels te verklaar. En by name in die tropiese lande, omdat die derde streek daar dikwils selfs laarkom le, as die berge wat nie eens so hoog is nie. Ook is dit in die berge van hierdie tropiese lande, waar balsamachtige geere dikwils voorkomt as gevolg van die feit dat hier die derde streek soms so diep omlaag sink, en dan sal jylle dit van lautere welriekende geere nie daar kon uithou nie. Wat er eigenskapie die derde streek nog verder het, welke verskynsels daar nog te siene is, en hoe dit dikwols vanaf die aarde gesien word, daaraan sal ons etelike beskouwings hierna wy